Току-що преминалите избори в неделя ни събудиха с един нов феномен ранно ставащи гласоподаватели, които обаче се разхождат до урните, пак ще кажа в ранни зори, за да пуснат бюлетина Не гласувам за никого. За какво говори този феномен, уловен от екзитполовата на социолозите и каква е изобщо стоиността на този особен глас протестен, гневен, самообозначаваш се като несъгласен, без обаче да вижда или да дава альтернатива? Въпросите сега обръщам към журналиста Кристиан. Йозари, който още преди изборите направи един обстоен фактологичен анализ в пространството на Факт Чек БГ, първата факт чекинг платформа в България, на особената категория глас, вот, който казва не гласувам, но с едно такова самообозначение. Добър ден, Кристиан! Накратко да представя Кристиан Йозари, журналист на свободна практика, започва още от гимназията, става част от редакцията на националната платформа за ученическа журналистика с Медия от тогава до сега отразява вътрешна политика за регионални за национални медии, носител на наградите Валя Крушкина, Уеприфорд и червена линия на а, Антикорупционния фонд. В момента изучава политология в Софийски университет, нали така. Да, да започнем от там: безсмислен, безмислен смислен или нищожен. С а, тези три възможности решавате да опишете а, опцията, която всъщност човек а, натиска, когато гласува машинно или пък чеква с кръща или чавка, а, когато гласува на хартия. А, кое е в най голяма степен на вас ви се искаше? Да е смислен този вод или да не е? Това е за емоции, преди да стигнем до фактите. Реално започнахме този текст, проистичайки от това, че ние следим социалните мрежи в България, основните така Facebook, Instagram и, и TikTok, която се потребява най-вече от младите хора и забелязахме една такава полемика точно преди изборите на партийни активисти, но и не само а, в това да убеждават хората как гласуването с неподкрепен. Никога няма никакъв смисъл. В в същото време аз много ясно си спомням, 21-го година след протестите срещу третия кабинет на Бойко Борисов имаше една кампания за гласуване и там дори се убеждаваха хората дори да не препознавате никой от кандидатите, независими, коалиции, партии и така нататък. Гласувайте с не подкрепям никого. Това пречна малки партии, които имат купен вод да влязат в парламента. Едва ли не вдигайки и 4% бариера, която от вчера е голяма тема. Всички знаем защо. Да, заради 3,999. И 24-те и... гласа, които не достигнаха на партия величие да влезе в парламента. Добре, значи този вод взето той вдигат брои се за избирателна активност, и дига на практика а, нуждата от повече гласове за да се мина 4%-ната бариера, но ние виждаме, че от предишните избори, юни, мисля, 63 913 души. Съгласували с не никого, което за нашите слушатели да си го представят е колкото населението на Кържили тази година на изборите. гласували с не подкрепям никого. 82 618 души. Тоест нарастват. Нарастват, което е вече съотносимо с град като Сливен, ако отново трябва да направим а, тази връзка. Така, нека да уточним. В България има няколко вида избори парламентарни, мажоритарни за местна власт, президентски за вице-президент, както и за Европейски парламент. Що се отнася до парламентарните избори, водът не подкрепя никого. Има две функции. На първо място, както и вие казахте, той влиза в изчисляването на избирателната активност. Там влизат и недействителните гласове. Има една втора функция, за която никой до сега някакси не говори или поне може би не е толкова популярна и тя е за евентуален референдум. Защото едно от изискванията в закона за прякото участие на гражданите, за да бъде един референдум валиден, е в него да са гласували половината, поне толкова души, колкото са гласували на последните парламентарни избори. И като се изчислява колко души са гласували на тези последни парламентарни избори, там се сумират, а, всички гласове не подкрепям никого, партии, коалиции, независими кандидати и неваледните бюлетини. Това го установихме в разговори с а, юристи, с членове на ЦИК, както и с а, справки в а, законодателството на, на България. Тоест, това, това, е, това е наистина много любопитен а, елемент, за който мисля, че почти никой до сега не се беше сещал, че, примерно, на последното гласуване от а, 27 октомври, от преди два дена, тези 82 618 гласа не подкрепям никого, ще дигнат и прага за референдум. И за нали? да бъде той валиден, за да. да Там той... има изисквания, освен това има и още няколко, на които трябва да бъде отговорно, за да може решението взето от гражданите да бъде а, задължително за народните представители. Добре, обаче има ли някакво съществено а, различие между не гласувам никого и пускам невалидна бюлетина, на която, примерно, гласувам за няколко партии едновременно? Сега, един любопитен феномен, пак феномен, аз доста често днес ще употребявам тази а, особена думичка. А, имаше, имаше един глас, видях някъде по медиите. А, гласоподавател е пуснал хартия на бюлетина с отбелязани а, две различни партии и то говорим за ДПС Ново начало и Алианс за права и свободи, т.е. за да си го представят хората по-образно. Едновременно е гласувал за ДПС Пеевски и за ДПС Доган, доколкото може да се говори за такова нещо. Нали, след а, като името ДПС и абревиатурата беше присъда на, на ново начало. Това безпробно, е невалидна бюлетина. Нали? Безправно има смисъл да се гласува с а, каквото и да било в случая и не подкрепяме никого, отколкото Човек да прави своя вод невалиден, най-малкото по две причини. На първо място, дори гласовете не подкрепям никого, след това от социолози, политолози и така нататък се анализират. Тоест, търси се причина, макар и недостатъчно надълбоко, защото тези хора не се припознават в нито една партия или коалиция, а решават да гласуват с не подкрепям никого. От друга страна, нещо, което изборни експерти, и член на Обществения съвет към ЦИК Стоюци Целков ни каза, подготвяйки този материал за Fact Check Bulgaria, е, че всъщност не подкрепям никога, се явява една възможност за хората от малките населени места. Представете си малко граче, в което има един основен работодател или общината е най-големия такъв и там хората са длъжни да отидат да гласуват, защото ако не отидат, съответно, има човек, ще ги види, там всички се познават. Те отиват да гласуват, но вместо да подкрепят силния в даденото населено място, в случая, че не са съгласни с неговата политика, те гласуват с «Не подкрепям никого». И така, хем са очищли, хем са ги видели, ако някой следи дали са очищли да гласуват. А, и в същото време за самите тях имат чиста съвест, че не са подкрепили нещо, в което не вярват и не се припознават. Но говорейки се за не подкрепям никого като глас, ми се иска малко да се върнем назад във времето. Много е важно да знаем и контекста на. Всъщност, а, на това, нащата, това в които ще ях да попитам каква е била логиката на налагането на тази опция с промените в изборния кодекс през 2016 година, защото, пак с намигване ще го кажа. А, интересно ми е какво вижда един млад журналист като вас, Кристиан, в този скок на хората, които се разхождат ранни зори, за да гласуват с а, а, «Не подкрепям никого». Но от 2016 година, 2017 всъщност беше последното стабилно правителство. оттам нататък нататъка а, започнаха служебни правителства и тежка политическа правителствена и парламентарна криза. И някой конспиратолог може да си каже «А, въведоха, не гласувам» не подкрепям никого и започна ето това. Конспирациите са безспорно много креативни, особено в последните години. Но има, има обяснение защо този вот беше въведен. В 2016 година нашите слушатели вероятно си спомнят, беше променен за пореден път изборния кодекс. И тази промяна касаеше това гласуването да бъде обявено за задължително. Трябваше всеки един от нас, като граждански дълка, да гласува. И в същото време законодателя няма как да задължи хората да гласуват за партия или коалиция, ако те самите не се препознават в нея. И за да има възможност хората да пьем да гласуват така, че да изпълнят закона а, и хем да гласуват, ако не се припознават в никоя партия, беше въведено това последно квадратче. Обаче след това да съд никой. Една година по-късно, да, Конституционният съд отсъди, че налагането на санкция в случая изключване от избирателния списък, ако човек не гласува от два последователни а, пъти, противоречи на Конституцията и съответно отмени тази санкция. Но в днешна дата ние сме в ситуация, в която продължава да пише в избирателния кодекс, че всеки от нас е задължително да гласува, но няма предвидена санкция за това, ако той избирателно да е обръжни. Отново една неработеща е законова разпоредба, която води до такова нещо. Но сега нека да погледнем наистина този любопитен елемент с резултатите от последните избори. Колко 82 000 гласа. 82 680 да, души. Да го кажем, 83 души казват не гласувам за никого. 98 000 и малко не са били достатъчни да се мине 4% на бариера, ако гледаме партия Величие нали, с този, с това особено число от 3,9999, излиза, че примерно достатъчно е още 15 000 гласа да гласуват с не подкрепям никого, за да мине Гласа не подкрепям никого 4% на И Да бъдат парламентарно представена група, да макар пълъм... че това не е възможно, възможно. Или пък да изяде места, което би било един смислен а, бял вод. Има такъв дебат във Франция, е воден. А, да изяде тези места, 10 примерно депутатски места, да останат незапълнени, 10 депутатски гърла, да няма нужда да бъдат хранени от дънакоплатеца. Това също е възможно, сега в нашето законодателство пак да уточним тези гласове не подкрепям никого не влияят нито на това дали една партия ще влезе в парламента, нито дали ще излезе, Те не влияят също така за еднопроцентовията бариера за това една партия да получи субсидия също така. А, и само да кажем и другото за, за мажоритарните избори, там също има отношение не, вота не подкрепям никого и той е във връзка с това, че а, кандидат може да бъде избран на първи тур. Ако са гласували поне половината а, от избирателите, в това число и не подкрепям никого. Това са валидни гласове, най-малкото по закон. Гласа не подкрепям никого. Е валиден глас, макар че в някои постове от тези, които ние видяхме в а, Фейсбук, да се твърдеше, че това не е валиден глас, той отива на кино, ако някой въобще се разходи а, и гласува по този начин. И това е едно много добро предупреждение, което пак ще кажа идва от а, млад журналист, който работи на свободна практика, да не подценяваме този, този инструмент, защото той всъщност има, а, има тежест, която може да не очакваме. А, много малко време ни остава, но все пак важен елемент си остава проверката на факти. Ние виждаме, че подобни неща се случват наживо, докато тъкат примерно кандидат-президентските дебати в Съединените щати. Тук няма как да е наживо, обаче случаят Сен Василев и случаят Костадин Костадинов с факт, че факт, чековете, направени а, от Factcheck BG. Случаят на Асен Василев е ваша публикация. На да, има къде да се прави на живо, да има желание и да има ресурс. А, предполагам, в телевизията има хора, които могат да го правят. Въпрос на желание, според мен. А, Асен Василев проверка на негово твърдение, което, впрочем, той повтори три пъти а, в една от националните частни телевизии. А, и това нещо беше потретено отново в един сутрешен блок, в момента в който журналистите водещите му опонираха. БТВ Мария Ценсурова. БТВ Мария Ценсурова на Сен Василев, позовавайки се на, на нашата, публикацията на провърка, и на тази проверка на което, фактите. Която в сметка не достигна до това зрителя да разбере къде е проблема с твърдението. Конкретното твърдение е, че 46 хиляди души са се върнали миналото година, повече от колкото са напуснали и това Сен Василев го твърдеше няколко пъти в контекста на политиката на коалицията, която той представлява което не е така. В смисъл, те са чичък си една хиляди души, върнали се за миналата година, от които по-големия процент около 60 са чужденци без българско гражданство. Без... А... И без право да го всъщност да. Обаче, това, този вид неточности и политическите интерпретации, те са си част от политическите послания и не са непременно а, лъжи. Има обаче и такива, които са Тежко подвеждащи лъжи. Случаят Костатин Костадинов. Да, тук не ми се иска е... да сравняваме коя лъжа е по-голяма от другата. Не точно се тя би могла да подведе аудиторията. Костатин Костадинов твърдеше в, отново в една от телевизиите, сега не мога да си спомня коя точно, че на нашата територия има повече военни, чужди, чужди воени, отколкото а, български, което не е така. А, наш колега от а, ФАКТ Cherry е, направи проверка, свърза се с институции, експерти а, в а, областта и се оказа, че действителност българските воени са в пъти повече от чуждестранните. Тоест отново един. И това няма общо за, с а, истината. Да. За неточно твърдение, което няма общо с истината, обаче може да подведе избирателите. Много благодаря Кристияни Озари, журналист на свободна практика, а, анализ на особената опция за Не подкрепям никого от последните парламентарни избори. Благодаря. Yes.